Мало-помалу, а на бізий світ я почав дивитись прихильніше. Диво-дивне, мені знову здавалося, що в ньому є не лише чорні барви. Звісно, Тартар дав мені все, чого тільки душа може забажати. Авто, дім у передмісті, грубий заробіток, а головне, я знову жив отим напруженим, зібганим у клубок життям, яке в'їлося в мою плоті кров, витіснивши всі людські інстинкти. Врешті виявилося, що фірмі потрібні не лише мої блискавичні рефлекси, воїстину воля сила і бойовий досвід, інтелект у Тартарі цінувався передовсім. Через півроку хтось заважив, що я здатен виконувати не лише брудну роботу команди. Нам потрібні люди, які зуміли б провадити розшук, заявили мені. Правда, для цього в голові треба мати ще й трохи лою. Я його мав. Було це щастя, а може просто збіг обставин, але детективну діяльність розпочав я з винятковим успіхом. Через якийсь рік вже працював у штаб-квартирі Тартару. На мене почали дивитися з повагою і зі мною рахувалися. Таких людей у Мурату було не більше десятка. І тримали нас для надзвичайно делікатної роботи. Чи надзвичайно брудної, що було те саме, зважаючи на специфіку фірми, Правда, такої справи, а радше такого поганого відчуття, я ще не мав. Тевне, щось відчував і Мурат. Недарма він особисто взявся контролювати цю справу. Та і мені її повісив на шию теж недарма. дарма. Обіч забув ваніла кав'ярня. це була геть загоращена машинами. Ніх падав і кружляв у жовтому сяїві ліхтарів. На ніч тиснув мороз, і асфальт взявся кригою. Я звернув під кав'ярню і, припаркувавшись за бордюром, вимкнув двигун. Зигарі на вежі показували 10 до 6. Скільки часу я просто сидів і роздирався довкруг. Неспокій не покидав мене. Біля кав'ярні товклися якісь волоцюги. У дядці по той біч вулиці продавали морозиво. Тут на місці контакту небезпека зросла. Я відчував її кожним нервом, кожнісінькою клітиною. Я глипнув на годинника, до зустрічі зіставалося дві хвилини. Дівча у спортивних штанцях, які туго обтягували крутий задок, провадило на повідку кудлатого пса. Пройшли, обнявшись хлопець із дівчиною. певне у ліжку повів, подумалось мені. А тут сиди. Двоє бичів присіли за сусіднім авто і відкоркували одеколон. Один випив і одразу ж почав блювати. Він блював і блював. Ох, нахрена ж я пив, приказував він розпачливо. Я витяг пачку Моріса. Хортовина густішала, і волосіжи поспішили сховатися у кав'ярні. Малевича ніде не було видно. Не кваплячись, я зубами висмикнув цигарку, натиснув кнопку запальнички, коли близько нікельований ковпачок відскочив убік, нахилився, щоб припалити, і тоді без форми відчуття, що точило мене цілісінький день, вибухнуло у моїй свідомості як бомба і мені стало страшно і безпритульно, як ніколи в житті. І я сахнувся і підняв голову, і побачив, чітко і статично, мов у стоп-кадрі, спочатку машину, низьке попелясте авто, яке щойно виринуло з темряви, і гальмуючи покотилось помало до пішохідного переходу, і зразу ж по тому засеченну кощаву постать Малевича, який ступав на асфальт, помахуючи дипломатом і водночас зелений вогник світлофора, що ввімкнувся з секунди зотри тому. А далі все почало розвиватися з блискавичною швидкістю. Малевич ступив ще крок і порівнявся з радіатором попелястого авто. Загарі на вежі загули і пролунав перший удар, гучний і врочистий, не поклик сурми. А попелясте авто, нагло взявши розгін, вискочило на червоне світло Повалило Малевича з ніг і підім'яло під себе, мов ганчір'яну ляльку. Багажник підкинуло.